En dag när vi skulle ut En kanamjölk i Det fick oss att gå ut Och jag vill spri in i famn Och spri kan drickas med vann Hej allesammans, nu är vi tillbaka igen igen För en helt ny, ny avsnitt av eh, Abbe och Stoffes podcast yes, Och så fick du namnet första den här gången, före mig, mm. det är det fan värd nästan Det klingar bättre Ja, Nej, men nu har vi ju faktiskt eh, varit iväg mycket, eller jag har varit iväg mycket eh, Jag har varit i hela förra veckan, trodde att det skulle bli någonting av podcasten men det blev det inte Det var Stimmigt dag ut och dag in Lite sömn Så det är väl Det är väl en anledning Så nu har jag inte fått höra en podcast på snart två veckor Folk börjar bli stimmiga Abbe. Ja man får ju förfågna varje dag Varje dag verkligen Varje dag Jag brukar inte få så många faktiskt Jag fick någon något loginlägg av Av Håkan och var blir det podcast Ja, det, det kan också bero på att, uh, att jag är lite viktigare. Ja. Det då de kan jag tycker du är den, den är roliga. Ja, framförallt snigga. Den den snigga. Uh -huh. den snigga radiorösten. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Ja men fan vad nu är vi nu får igång igen här och vi är uh, mer peppade än någonsin nu. Precis. Back on track. Du, har, du har varit en, spyt, en runda liksom. så nu har du fått ur all skit och nu kör vi fan. Yes, box. Ja, jag sitter ju faktiskt på, på jobbet och sen är neddragna pers Jag vill inte ha solen i ansiktet när jag jobbar. Det är, fakt det är faktiskt lite, lite slovenskt. Slovenskt? <laughs> är... Romiskt. Ja, lite så här. In, alltså lite sunkigt Ja, har stängt ut här från vi jag sitter faktiskt uppe på ett kontorshotell Så det sitter ju andra omkring liksom, I andra rum och sånt Men jag ja. har ju stängt dörren nu med De flesta har ju ja. den öppen så folk kan komma in och säga hej Och lite sånt, men ja, nej då nej, vi Här stänger är... vi Själv kör, jag rullar ju aldrig ner på Nej. Det är riktigt svenskt, jag kör ju det upprullat på natten Men ja. jag... Det, jag tycker alltid det är gött att dra ner persienna håller så mörkt som att man slipper skiten på morgonen så men det har du ju inga problem. Med. Ja, inga problem alls. Åh, vad kul. Ja. Vad var sitter du någonstans då? Jag sitter i Vada sen hos mamma. Och i Vada vi är bra i kaminen där. jag den kanske igång men den var ju ja. I Icke tänd men ändå. Ja, precis. Ja, det var ju flit dammen i i Vintras måste man ja. säga. Yes. Du har ju blivit något, på, något av en expert på eh, brasarna hemma nu va? Jag kör min min, min egen uppläggning så att säga med V-träna och, och så, man måste ju få in luft underifrån Ja okej okay. eh, Och så, eh, så det, jag, jag har ju en egen teknik där som jag, Som du, som du på? Mm. Jag funderar på att ta utbildning också för det funkar jävligt bra Ja alltså du är eh, kursledare liksom Aha, Ja precis på Hur man gör eld i basa. Ja. Alvin Blomkvist. Kvist, kvist, kvist, föreläsare. 12 ja. eh, högskolepoäng. Ja, faktiskt. Det är nästan lite som scoutarna. Ja, just det. Vilket elände. Vilket elände. kom du ihåg förresten när alltid på Valborg när scoutarna har kommit i sin, sina kanoter från Osby ja. går upp på stranden ja. eh, går i ett perfekt led och tände brasan. Vänta, vänta. Vänta när jag på en sak. Jag vet jag, jag kan ju helt hållet komma på det själv. Men jag har för mig att Peter, vars pappa äger, äger ska, äh, vad heter det? Börjes. Börjes äh, tände fe på en hårdare när de satt i kanoten. så. Ja, Med mening? Jag, nej, alltså han, de hade ju sådana facklor. Mm. De skulle ju sätta igång brasan och jag tror att han råkade tuta fyr på en hår. Men han kunde inte, han kunde alltså inte hålla koll på sin egen eld? Nej. Nej, det är det... klart. Paddlar hålla eld samtidigt det kan ju vara lite svårt. Ja, faktiskt. Det måste vara det enda incidenten som någonsin har skett. Ja, faktiskt. Så den här historien har jag aldrig hört, men... Nej, jag har bestämt för mig att detta är sant. Ja, okej. Okay. Du har intalat dig själv att det är en sanning nu. Ja. Ja. Peter alltså. Han kan att ja. fortsätta om hur länge som helst. Jävla King. Järla king. Vilken Ledge. <laughs> vad betyder Ledge? Jag har inte sett eh, Ax Axel har börjat med Ledge och så räven hoppar på väldigt mycket med Ledge. Jaha, Nej, på Twitter. Ingen Nej. Hashtag Ledge. Jaha, vad innebär det? Står ju för legend Jaha. Skrattar man bara Ledge. Ledge. Det är riktigt snyggt ju. Ja, ja. Var har du snappat ut där någonstans då? Jag vet han kommer hem från Kanada och så bär han sig lech Det är väl Jamal? Ja, det är jävla... Stortrikade Jamal. Ja. ja, det är väl sundt. Det blir sundt. Ja. Vad står på agendan idag? Eh, my Passionen eller Podcastens Agenda. Ja, det är ju ja, lite vad du känner för. Eh, är... Jag tar Podcastens Agenda... Ja. Eh det känns lite viktigt för mig att ta sig mm. till podcasten framför för mig själv Ja, ditt och min egen hälsa ja uh, ja jag skulle faktiskt vilja ta upp en uh, uh, ja först, skulle jag vilja ta upp att vi vi var ju ute och uh, ja, släpade lite i fredags Jaha, trevligt trevligt rör vi först hos Anton biljö oj jag är ännu återvänd från eh, från Alperna nu han var hemma. Gogelbränna? E, nej, faktiskt nej. Inte, inte, inte. Han hade inte typit mycket heller, så han. Nej, men, aha. E, så det var inga roliga stora. Han hade inte klubbat ner någon neger i bakhuvudet som han gjorde när han var utomlands. Han hade, och han hade framförallt inte spytt i sin egen säng den här gången. Nej. nej. Uh -huh. e, så det, det hade inte hänt något roligt alls. Mer än att det var bara skidåkning och så. Men det, mm. det kan ju skita. Ja det uppskattade inte vi så mycket När vi var i tryggs sist Men skitsamma det kan vi ta sen Anton Billinger är hårt vänd Och han, ni hade om i honom Vi käkade lite god mat Anton lagade maten var faktiskt jättegott Kallas sig Ramsay Ja faktiskt mm. eh, eh, Alla var hemma förutom du De blev ledföljare ja, det, är det var jävligt roligt faktiskt Men sen helt otippat eh, Gissa vilken som blev fullast Helt otippat Mm. Men det är, ot alltså är det otippat ironiskt eller är det verkligen otippat? Nej, det är ot eller Killen kan ju dricka som fan. Men det är ju alltid otippat att han blir så full. Eh, vad fan kan det vara? Jag gissar på... Eh, eh, men inte Anton då, va? Nej. Nej men, eh, ankan? Nej, men ah. Charlie Persson, CP, var ju ah. så full så han fick åka med taxin hem igen. Nej. Jo. Ja. Hade han, druckit, hade han bara druckit ett och ett halvt flak fagerhultor eller? Nej men fan han drack ju, han ju de, de körde ju något jävla drickspel mm. Och det var ju riktigt Charlie blir hela tiden Så ibland så fick han svepa två bilar. Nej Så det smällde ju till bussen Men det sa inte han nej till liksom Nej det smällde ju till som fan i taxin sen på, <laughs> Han bara satt ju där sådär ihopsjunken ja. Bara bajsansikten mm. Ja Riktigt. Så Göran, taxichauffören, fick ju ta med han hem sen. Jaha, Göran. Vilken taxi åkte du med? Häftiga. Det var Hestvedar. Dennis har fixat eller hur? Nej, Anton Billion. Ja, just det, Anton, såklart. Det, det är lite roligt också att Anton hade fixat taxi, men Anton fick ju inte själv åka med hem. Nej. Nej. Sätter du det är då? Nej, det, jag har ju inte sagt det att jag inte. Jag har ju faktiskt varit fyr och sagt att, eh, att jag åkte med Stefan i hem. Jaha. Men så var inte läget Det kommer det fram nu då här det, kom, det kommer fram nu i podcasten Och då skrattar vi inte rakt i ansiktet <laughs> Det kommer fram så här Jag, Johan Martinsson, Max Ljungdal Och så en till Vilken jag inte vet vem är Vi Jaha. satt i taxin där Ljungdal skulle inte ens åka med oss Jaha. Och det var en 15-manna-taxi Och nu var det, det... ens 15 liksom det dröjer som... Eller, det, det slut nej, vi var ju fyra stycken. Mm. Det, vi har redan betalt för taxin liksom. Mm. Eh, och det slutar i halv två där på Spik. Mm. Anton har bestämt att taxin skulle gå hem två. Men det visste inte vi. Vi trodde vi skulle åka halv två. Ah, okej. Okay. Eh, så vi satt ju där. här, nej men vi pallar inte vänta nu längre. Då säger vi till Göran, Taxi varför nu drar vi. Och då säger Göran här, nej men ni får ringa till Anton- Ja. Och, äh, och kolla mm. så han inte ska med. Ja. För det är han som har bokat. Så då tar jag upp luren, kör en fake ringning, liksom så här, då ska du med, tack taxin går. Och, och så låtsas jag att han säger nej då, och då säger jag, men du är säker på att du inte ska med nu, för då drar vi. Så lägger jag på, och så säger jag till Göran, ja det var lugnt, vi kan dra nu. <laughs> <laughs> då du, kör du, vi hem. Utan Anton. Utan Anton. Den som har bokat, den som har stöt upp. Den som har varit festfixaren hela kvällen. bara. Ja. Nej. Och vi visar ingen hjärta. Så här liksom, ska vi vända om eller ska, alltså ska vi inte vända om? Ja. Eh, men vi, vi skiter ju ja, ja. Och sen ja. så, så står det på Antons liksom Topp tre händelser ikväll. Och så kommer vi på andra plats där... Eh, Kompisarna lämnade mig för att dö. Uffe, ska inte brännas på bål. För du är min idé. Jag och Håkan kör upp till Femstjärna Hotellet Och parkerar där framför entrén. I lobbyn liksom. Och där, där står bara fina bilar. Och det är fint folk som kommer ut därifrån. Vi kommer in där med en saltig jävla 740 och packa in våra väskor först upp på hotellrummet. Mm. Sen så efter det så ska vi börja ta flaken öl. Vi har ju tre flak öl och eh, två påsar med bränmin. Ja, oh, så god. Ja, gott är det där. Men... Eh, <laughs> Och jag ta flakerna. Och du vet, folk sitter för där och bara typ skaka på huvudet. Och vi går igenom hela hotellet med de här jävla flaken. Och, och sen så, så klart, för att komma bort till hissen där vi eh, ska åka upp med. Där är lekrummet. Nej. Och vi går fram och tillbaka där flera gånger. Och de bara sitter och skakar på huvudet. <skratt> alltså, fattar du? Det var ja så jävla odrägligt. Här kommer kom bögarna från bygden tänkte jag. <laughs> De kanske skulle få böga på rummet nu. Ja. ja <laughs> kör, köra varandra. Ja, på nej. Jag tror inte men det var jävligt det odrägligt var. i alla fall. Mm. Tyckte vi. Um, ja, och sen så fast den andra historien är ju helt jävla sinneskudig ja, Jag tror jag har fått lite, lite hinta av den. Ja har ju skrivit den här lite kort på Facebook i alla fall. Mm -hmm. eh, så det är väl vissa som har sett den. Men vi, eh, vi var ju ute på ett ställe typ varje dag som hette loftet i Trysilå. Och eh, ja, Håkan har köpt med sig eh, sin älskade Fireball från Sälen. Vet du vet vad det är för nånting va? Mm, beer. Eh, det, nej, det är ju, eh, ju sprit och eh, Whisky blandat med ja, kanel då. Whisky som kanel. Och eh, han och eh, James Thorpe som också är skidlärare mm. de, de klämde den flaskan samma kväll. Klämt så Håkan var ju steinfull. Mm. Eh, och där fortsätter på krogen och sånt sen. Sen när vi ska hem så, eh, så är det en tjej som går med oss. Mig, Anton och, eh, och Håkan då. Anton är också också Han, Ja, det var han vi bland annat var besökte. Eh, går hem. När vi kommer en bit så börjar han han på balansen liksom. Du vet så full och dan och händerna i fickorna. Så han, eh, han slår ju dit så in i helvetet i, eh, i en isvägg eller en, i en snövägg liksom. Ja, precis. Handlös, Bara slår han i det och slår i huvudet. Och typ bara ligger där och ömmar sig. Och vi tycker det är det roligaste någon som har hört eller sett. Ja. Eh, och inte nog med det så eh, Och då går hon tjejen i förväg Förresten hon, hon blir typ sur eller något sånt Bara för att vi är ja, odrägliga och det mm. eh, Men sen kommer hon tillbaka Efter tag när vi ligger ner i snön Och skrattar eh, Och säger att eh, jag går hem nu så, ja, säger hon. Är hon <låder> så hon börjar gå uppåt Mot sin stuga då Och efter tag så hokar han kommer på Fan vad, vad torskig jag. Måste, jag måste prata med henne. Springer efter henne. Hon har kommit en bit. Så hon har gått upp till höger. Liksom, och Håkan fortsätter rakt fram. Kutandes. Mm. Eh, eh, ja, för snabbt. Liksom, eftersom hon är så full. Och, eh, så, så plötsligt försvinner Håkan över ett krön. Mm. Och jag och Anton. Bara, var fan blev Håkan någonstans? Så vi springer upp där då och kollar vad fan han kan bli av. Nej, han syns inte över krönet. Och så tittar vi liksom lite längre ner. Och så bara, fan, där är ju en bäck ju. Med vatten och sten i. Och tro fan, där ligger Håkan och splatt, sp sprattlar helt dyngsur. Var det en bäck eller var det nå? No? Det var en... Vad fan ska man säga? Det är, ju, det är liksom ett utlopp. Det är ju en... En bäck är det ju, alltså... Ja, det är inte djupt liksom. Nej, det är inte djupt. Men eh, ja. Och där ligger han och spattlar. Så han, och jag började skratta så in i helvetet Håkarna ligger där och simmar. Och Anton typ bara slänger sig handlös ner. Och bara drar upp honom. Håkar, Håkar. Och Håkar sketfull. Så han var till blåra och skrek. Jag kommer dö. Synat <laughs> är så, ja. Nej, det, det var så roligt. Eh, och sen så... Eh, och sen så efter den han och sen så vill han, till, han, du vet han var helt frösen i hela håret och kläderna var helt genomsyra <hör> uh, och sen så kom han in då till hotellet, det fina hotellet och de väktarna som är där, för det är alltid folk som är inne och ränner på nätterna ja, precis, precis. och uh, de säger vad fan har du gjort du vet helt is över hela kroppen ja det är klart ja Nej, så han fick gå upp och, och duscha och byta om såklart. Och så hade han mage och gnälla på morgonen att han trodde att han var lite förkyld. Ja, syn om så Ska vi glöta att han lever? Ja, faktiskt. Vi gick dit dagen efter och kollade hur det såg ut. Där. Då är det liksom ett, ett utlopp. Och sen så lite längre, ja, någon meter från utloppet ligger det fullt med sten. Ja. Och vi såg även blod i snön som kom från Håkans sjuka jävla sår som han hade på benet. Ja men då var jag vara glad att ha ler för fan. Ja alltså han tänkte man hade ramlat liksom och slått i huvudet i stenarna. Mm. Istället kom han ju vid utloppet där det var lite, det var lite djupare. Mm. Han, han, han dränkte hela huvudet och... mm. <laughs> ja. då. Då var Håkan i sitt jävla S alltså. Jag har tänkt på det. Har de, har de gjort slut? Det i Enjoyed View, Håkan. Nej. Det har de inte. Icke? Nej. V vad är det som säger? då? Avslåget Nej, jag, jag, jag vet ingenting. Jag har bara hört att, att... Eller där de skriver så... De har hittat ny gitarrist eller något sånt. Va? Ja, på deras Facebook-sida. Nej, nu ljuger I Jo, gå kolla. Ja, men... Du menar på första april? Nej, nej, nej. Menar du det här? We are proud to announce att Marie uh -huh. Fredriksson är nu new harmonica-player. Uh -huh. uh, det är ju ett första aprilskämt, Albe. Det är inte alls. <laughs> det var Håkan själv som skrev det. <laughs> du, jag såg den den luddigaste skylten någonsin. Jag var på väg hem från banden i... I tisdags. Mm. Jag går förbi kreperiet. Här i Örebro. Och då står det. står det på öppettiderna. Öppet. Vardagar från klockan tio. Till kväll. Oh, man, vad, vad innebär det egentligen? Tio på morgonen. Uh, till kväll. Eh, jag tror gränsen går vid. 12 sen är det natt Jaha, men det är Ja, jag vet inte. fan om man ska ta. Men hur fan kan man skriva så liksom Man bara, nej men nu, nu skiter vi detta Nu går vi hem <går> Ja men det är ju för dem De kan ju gå hem när de vill Ja, precis. De de kan kan hem... Nu känner vi att det är natt Nu tar vi natt Ja, jo i och för sig Men det är ju jävligt, jävligt luddigt liksom Det kan ju också bli jävligt nöj nice. om man är fullst kan man ju chansa, liksom man, de som kommer dit menar du? Man är siden på att gå på när man är full. Ja. Så går man dit och ser upp uppe klockan tre på natten. För de har blivit på att ta en natt. Nej, precis. De, de är så, in i sån jävla flow med att laga pannkakor. Så de ja, du bara... Nej, nu alltså. De bara krepar liksom. <laughs> de, de bara kreperier som fan. Ja, kreperier alltså in i helvete. Och sen, så, och sen så kan de komma lite lite så här dagen efter bara nej men vi har öppet sent igår. Ja precis. Men det ja, tar de, de liksom är det då öppet. går de ändå upp klockan 10:00 men så stänger de vid, vid Ett vid lunch. Ja, sen nej nu ska vi ta natt. Ja, nu är det kväll. Ja. Ja, ja men det ja, visst det kan. Så jag tycker jävligt. inte alls den skjuten är luddig. Jag tycker det är jävligt nimpt jag dem. Ja, det är klart det är nimpt men det, det finns ju ing... ska vi gå till creperiet. Nej, det kan vara inte öppet. Ja, eller så antar är det öppet. Eller är det verkligen kväll? Frågan är om jag ska gå dit efter att man har spelat in detta och kolla om det verkligen är öppet. Ja, antagligen så är det. Uffe, du ska inte brännas på bord För du är min igår. Jag har uh, Björne Werner, George Best. Ja, just det. Mm. Björne Werner, en uh, trogen lyssnare. Blev ja. uh, utsedd till... Uh, Veckans snyggaste första avsnittet. Ja, ja, det mm. stämmer. Det är fan inte dåligt alltså. Eh, och jag har ju faktiskt, eh, jag har faktiskt fått, eh, fått äran att få umgås med björnen eh, nu. Min, eh, min styre bor ju tillsammans med hans lilla syster. Ja, just det. Eh, så jag har ju faktiskt fått äran att umgås med björnen då. Mm. Eh, ju jag... människa. Ja, väldigt, väldigt nim. Ja. Eh, vi, vi, var på, vi var på Borgen och käkade lunch. Oj. Då han, sk, han skippade lunchen och drack fem koppar kaffe. Och snusade. Och snusade. Och snusade. Ja. Och sen efter det så träffade vi han på gymmet två timmar senare. Jävligt nimt. Uh -huh. Efter det så tog vi snett i isan och kollade på junior där Det blev blivit slagsmål så domaren fick avbryta. Hela matchen? Hela matchen. Vad? ja aha det är inget lag som du tränar? Jo, det var de jag tränade med jag åkade inte coacha så jag satt på läktaren och tittade. Du är exakt som kreperiet när du gör så, vet ja. du det? jag stänger när jag vill. Ja, och sen så, och sen så kör du så in i helvetet med dem ibland. Yes. Och sen så, ja, men du är som kreperiet helt enkelt. Ja, och sen... Ja så tittar vi på matchen och sen körde vi hem Och sen så var han, ju, han var ju ute på späckisen Nu var ute så man har ju fått umgås med En del och det har ju kommit fram att Han är så sån George Best fanatiker George Best fanatiker Han var så En uh, splendid fotbollsspelare Ja skit och så riktigt bra attityd sägs det att han ska ha mm. Han uh, knullade hellre bröda Och söp än uh, spelare Tror du han var som knullade i halvtid uh, Mycket möjligt Mm Björn säger här, han läser från Facebook, då har han citerat George Best. Då har George Best sagt så här. År 1969 slutade jag med alkohol och kvinnor. Det var de värsta 20 minuterna i mitt liv. Och <laughs> Björn kommenterade detta med stora bokstäver kung. <laughs> så George Best, numera avliden, är är en är han ledge? Är George Ledge. Han är Ledge. Yes. Han är Ledge. Han är ledge och eh, Björn är också Ledge. För eh, att oh. för att han är sådan fanatiker. Mm. Eh, och eh, jag axel kallar han numera för George. Jaha, okej. Okay. Ja. Inte Georgie. Nej bara George. George. G. Det, det är jävligt nice. Ja. Tror du, tror du Björne han kan bli en uh, George Best? Ja, med inställning. Jag vet, Axel frågade. Han sa, Björne, ska du få ligga ikväll när han skulle på spik? Uh -huh. då, uh, då säger Björne så här... Uh, Om jag vill, men jag får se. <laughs> I sam George Best-anda. Ja, faktiskt. Det är uh, <laughs> helt underbart, faktiskt. Det är jävligt nice. Ja, jag såg att, uh, att Björne han... Uh, han, han, han skrev, varför han lade upp en bild på Han och Jambo? Jambo Kamkum Vad är det? det Jambo är Jambo. Han är, Han var ju pop, han säger att han var populärast bland Helmuts bröderna på sin tid. Äh, varför? Jag vet inte, jag har inte sett en bilden. Jag vet inte var han lade upp den någonstans. Det var väl? Instagram eller något sånt. Det var, det var tydligen ja, minst helgens bästa bild i alla fall, enligt han själv. Fan, var det här är med i Ja, när han var på gymmet. Mm. Han körde ett helt pass bänkpress. Alltså? Det var sjukt jävla mäktigt att se henne. Alltså. Men han, så han drar alltså på lunch med er på borgen? ja. Och sen så efter det, så på bara kaffe, drar han ett pass med bänkpress bara. Jag vet inte om han gick hem och åt efter det, kan jag faktiskt inte säga någonting om. Nej. Men jag, jag hoppas att han skete. Han skete ju äta. Ja. Och, och levde på kaffet och sen gick till gymmet Och sen körde han bänkpress, jag vet inte hur länge. Alltså det är fan mäktigt att gå till gymmet med fem koppar kaffe i bugan. Ja, och så... Och så här, är jävligt livlig Stutsig Nej. på gymmet så här, du vet, Han ja. står, han vilar liksom Inte mellan utan är uppe Testar nya saker eh, Och så tillbaka eh, Livsglad Just nu. Faktiskt, jävligt livsglad Singelbjörne, bättre björne <laughs> jag, jag, jag tycker faktiskt vi Vi kör en sån Vi bara ger han Vi ger han veckans människa Ja, faktiskt jag har, en, jag har en bubbla också men jag, jag är helt övertygad faktiskt. Mm. Jag, när du berättar om det. Jag har, jag har faktiskt en, en bubbla också. Det är ju, är ju Anton Lundgren från Elmhut som jobbar uppe i Trysil. Mm. Eh, som vi var med ungefär hela veckan. Eller vi var med om hela veckan. Han eh, han jobbade ju på förmiddagarna från eh, åtta eller något sånt kanske. Eh, och sen så Låde vi och sov fram till ja, vad kan det, klockan var det 10 eller något sånt i alla fall. Eh, gick ner och checkade hotellfrulle. Eh, ut i backen, åka med honom och sen sätter sig och dricka eh, igen. Och så köra det till, till, på natten liksom. Och sen Anton upp igen på morgonen och jobba. Och höll på så en hel vecka. Det är jävligt nice gjort. Ja faktiskt. Det, näst, det Vi kör så här. Mm. Du är för Anton, jag är för Björne. Uh, och så kör vi en duell. Okej. Okay. Så uh, du säger bara grejer mm. om Anton, jag säger bara grejer om Björne. Uh. Anton, riktigt bra tofs. Jag säger bara ledge. <laughs> bara ledge. Kan du bara säga ledge? Jag säger bara ledge. Okej. Okay. Uh, Anton är. Uh riktigt bra eh, hjälmbränna får inte varit där så länge. Eh, Björn björ, Ledge eh, eh, sjukt bra eh, alltså jävligt bra snusarinn rinner är jävligt snyggt. <laughs> Brun om tänderna. Ja, riktigt göttade. In, inte inte Charlie-brun? Jo, nästan. Nästan. Det är jävligt göttade. Ja, det är faktiskt bra. Ja. Okej, okay, Anton... Eh... Anton är knullkung. Ja, det är han. Ja, det är Björn med. Har man knullat en brud i, i flera år ja, men, fan. så måste man vara jävligt ja, ja, kanske. Anton är jävligt bra housedansare. Ja. Det... Det är nästan bättre för Björn. Det är så otroligt mycket fulla, så Han hoppar nästan dansen och står i baren. Han är en sån människa. Jaha, är det, är det bättre eller sämre? Jag det vet inte, det all... beror på egentligen vad utgången är kanske. Och vara var fullast. Alltså. Ja, precis. Eh, Anton var ju så full en, en, en kväll. Så han, jag, han gick bara runt och yrade och blundade typ. Eh, så jag frågade, Anton ska vi gå ut eller? Han bara, ja. Och så gick han åt helt fel håll. Men jag har skad någonstans Jag ska upp ska jag Så var ju på ovanhållningen liksom Han fattade ingenting Sen sist fick jag med honom ner till toan i alla fall Då ställer han sig emellan Pissoarerna och ska börja pissa Så att han som står bredvid honom Får putta honom till rätt plats <laughs> <här> Och sen efter det Så, så går vi ut då Jag bara Är du trött eller? Han var. Nej nej, nej, nej, nej. Det är inte jag som är trött. Det är bara mina ögonlock som är lite tunga. Jag är inte trött. Sen så gör han en sån jävla comeback. Och ly lyckas bli typ nykter på typ 20 minuter. Då är ju... Det är fejkfylla. Det är ju inte det. Det är det som är det sjuka. Det kan inte vara det för att han är en sån... Alltså, det kvittar hur mycket man dricker. Han ligger alltid en öl före. Och då är det inte en 33 före Utan då är det ju här. Då är det ju sofiero. Sofi Sofiero. Sofiero. sofiero. sofiero. Ja. Då är det såna äl Stockholm. Fan. Asså, jag, asså, jag vägrar ge mig. Jag står, jag står för Björne George Ledge bäst. Ja. ja. Men vi får väl. kan vi vi it lite Ja aldrig Tai. Inte Tai. Nej, aldrig taj. Vad fan ska vi göra då? Vi ja, är bara helt enkelt till Björn. Det kan vi inte göra. Jag sa ju så sjukt mycket bra om Anton nu. Ja, men Björn är ledge. Väger du upp så jävla mycket? Alltså, att han ja, är ledge. P2 spär, är typ ledge. Ja. Och sen är alltså, typ, han är Sveriges bästa och spel i den tiden. Ja. Och så Björn, ledge. Okay. Zlatan, ledge. Okej, okay, Björn är han kan få... Glenn ledge. Ja. Arne Weisse, ledge. Andreas Weisse Andreas Ledge Nej ah, inte lika mycket Ledge-son mm mm, mm mm Absolut Men vi kan Okej okay. Jag är med mig så jävla lätt För jag vet ja. att du är ingen helvets envis Så vi kan sitta med det här ja. I uh, 23 timmar till Men ja. uh, Jag är med mig för att Björne uh, Är ledge Nej För att han spelar i Jägesborg Ja okej okay, det köper. Mm Ja, och så andra plats till Antolungen. Ja, andra plats till Antolungen. Det är fan inte dåligt. Det är fan inte dåligt. Det är mycket människor väljer ibland. Ja, ja, herregud. Både vi början och strejtan. Ja, vi har ju ända uppifrån äh, kändiseliten ner till bottenskiktet. Ja, för helvete. Så det är ju, jag har skjut många ledsjar att välja på. Jag tycker inte Antolungen ska bli ledsen för detta. Inte alls. För jag har, ändå, jag har ändå kämpat för honom. Du ska inte brännas på bål För du är min idiot Sen är jag var systemet idag Har du? Ja Gott nice. jag, jag, var jag ska bara ta upp en sak Man ska inte prata så mycket om sånt Men, men det är så jävla nice att vara på systemet när, För folk vill inte riktigt visa hur mycket och vad de ska köpa Nej, speciellt inte Osby Nej, som man smyger gärna runt lite så här längs kanterna Oh. Och visar inte riktigt om man ska köpa och när man har väl val så är man snabb kön och ställer sig i Och sådant ut Ja precis nej, men mm. det, och Sen så är det ändå trevligt Sen i kassan, jag vet inte om det är någon fejkade trevligt Men det är ändå ja. trevligt Det är ändå trevligt såhär, ska du bli full ikväll Lite så här i sånt. Ja. Jag, får, jag vill inte ta upp namn och sånt Men jag frågar den personen idag Vad ehm, köper du för något, ska du bli full nu eller mm. Och då blir lite det här svaret Såhär, ja, ja nej Nej nej men du ja, det, antingen blir man det så blir man inte. Det. Ja. Men det är ju det, jag kan tänka mig, jag vet att det är så. Ja, men det är, lite, det är så tryggt stämning. Ja, faktiskt. så, så, så ska man gå in och lite så här, eh, konstiga min, så här, hej, hej, hej. Gå in på systemet och kanske någon som kommer från apoteket och ja, bryter mot den, liksom. Precis, Precis. Man får gå in Jag tycker att alla i Osby Nästa gång de går in på systemet Så ska de gå in med ett jävla självförtroende Ja liksom såhär bara... gå in Ta tag i Exploran Tryck t när man sätter ner den på eh, Disken där man ska betala Ja distinkt Och säga det här ska jag fan ta med ha Och det här ska jag fan ta med att dricka idag Ja precis Inte en droppe jag kommer tillbaka imorgon Ja, Och jag ska ha ny så och ställa undan Ja <laughs> ja. Nej, men jag, faktiskt när jag var på systemet då Ospis och, då stötte stöt jag på Magnus Björn Faktiskt <hör> kände ni inte igen mig riktigt. Mm. Höll håll upp dörren till honom Och sa hej Magnus. Så, mm. så, lite så in. Ah kör kör Så <hör> var inte mer med det liksom. Ja stigit. Ja det var stigit. Men du på tal om det här med alltså, byar och sånt här. Ja, gemenskapen på både negativa och positiva sättet. Mm. Så var jag, när jag och Håkan var på väg upp till Trysil. Vi åkte från Borläng. Så vi körde förbi eh, en liten årt som heter Varnsbro. Mm. Eh, känd för Varnsborsimmet. Mm. Eh, och vi eh, började bli lite hungriga. Så vi eh, hittade till en liten Kina. En liten thailändsk krig. Och mm. tänkte, tänkte käka lite thai-buffé. Mm. Och vi kommer in där då, det sitter kanske ja, tre personer där inne. Mm. Och går fram där till en gubbe som antagligen... Två thailändare och ett fylld då. Nej, det var faktiskt eh, typ knegare som satt där, jubbebyxor oh. och mm. så liksom. Ehm, och vi går in där och i kassan står ju en en man som eh, som antagligen, eller jag vet han har säkert att ha hämtat thailändaren i, i Thailand då såklart han, hans fru. Hon har säkert varit ner och tänkt är, det är jävligt nymt. Inte för att det är fel på det, absolut inte. Men det är bara så. Ehm, och sen så sätter vi oss ner och tänkte ha, här var ju jävligt dött. Och man, kan, man kan väl inte begära mer från Vansbro, liksom okay. ehm, Så och sen sitter vi där kanske tio minuter sånt. Ganska bra buffé ändå, liksom. Ehm, och sen kommer det in exakt vid tolvslaget. Så bara öser det in folk. ja jävligt nymt. Ja, Det är bara ö, folk. Mm. Vet, och det, är det känns som att det är familjer och sånt här. För mm. eh, så alla hälsar på varandra. Alla Aj. hälsar på varandra. Och de som kommer in då också. Hej, hej, hej. Hej, jag är med ungarna och hit och dit. Och, eh, och vi bara, gör... vad fan hände här liksom, tänkte vi. De gör det en gång varje vecka. Ja, men inte varannan vecka liksom. Ja. Eller varannan dag liksom. Ja, nej ja, det är... Det är så jävla skön känsla. Ja, att kunna kliva in. För till och med Håkan, han skulle ställas ställa sig upp på Tobbe Fee, det vet vi. Ja, utbölningar. Liksom Håkan, han kom med håliga jeans och töjningar i öronen och, och jag ser ut som en eh, en eh, Ja, en en hobbyblatte. Nej, men Uh, yeah. Du vet, livan står och livar uppe så mössa uh -huh. och mössar. Uh -huh. Håkan ställer sig upp där och då börjar de hälsa på honom. Hej, hej, hej. hej mm, Tjena, mm. tjena, läget. <laughs> är nivnt. Ja, det var faktiskt en väldigt speciell upplevelse. Jag, jag, och jag vet inte, jag kan tänka mig att det är så ospigt. Alltså. Om du, alltså på bargen och sånt till exempel, är det verkligen så där då? Nej. Hey. Det bor ju på det är ju alltid det är ju, det är fem, sex gubbar som alltid är ett i en varje dag. Ja, men de sitter för sig själva liksom. De sitter för sig själva och så, pratar, så sätter man sig bakom så här, men verkligen då, de på det så här. Ja, det var ju mördigt då, det var bra var då. Men de tycker alltid att det är okej okay, liksom, det är aldrig ja. skitgott utan det är bara okej okay, liksom. Och så skäms de inte för att säga blattarna. Nej. De, Nej. Man hör det ofta. Ja. De lägger liksom inte fingrarna emellan, nej. Det är kanske Sverigedemokraternas lilla inofficiella möten här varje dag, typ. Ja, det kan man, det ska man nog kunna säga. Kanske. De är, de är riktigt gubiga, i alla fall riktigt roliga att lyssna på. Ja. ja men det, och jag, vad fan kan det, tror du kan vara någon sån här stämning på någon restaurang inom situationstecken i Osby liksom. Jag kan tänka mig att de enda gemenskapen de har liksom det kanske är på vingården. Du vet inte de som sitter i den stora salen. Du vet att man kommer in där utan det gamla vingården där som ligger inne till höger liksom. man kommer Nej, in för Jag tror inte det finns den stämningen. Det är ett tåg eller i så fall för jag känner det själv. Men annars är det inte med. Nej. Nej. Varanspråk var något speciellt alltså. Men de måste sätta att Håkan skulle ut och simma. Ja, antagligen. Då tänker jag ja, den jävla ska ut träna ryggsim i någon jävla älv eller något där. Ja. Vilket han också gjorde. Då ja. är det för att de välkomnar honom. De välkomnar honom till, till döden. ja. Tänk, tänk om Håkan, han har dratt det på Twitter sen. Att vi lämnade honom för att dö. Mm. Ja, det skulle ju antagligen mycket väl kunnat göra. Ja. För vi... Vi lämnade ju Antobillingen för att dö. Mm. I äh, Elmhult. Ja, och jag vet inte Jag vet inte om kan man verkligen dö utanför spik, liksom. Jag vet inte, man måste bli hälslar då. Ja, precis. Men om jag Men... nu skulle vara mördare skulle jag ju inte släppa gälla Antobillingen. Nej, man måste ju ha sånt. sånt en, sån, en sån briljant människa kvar, liksom. Ja, jag tänker med på att han är sån klen människa som man kan verkligen bestämma över om man vill ta över världen Jaha, det, det, finns ingen, det finns ingen värdighet att döda honom. Nej, alltså man känner liksom inte att man har gjort något nytta. han tänker, mördaren kommer fram där till Anton och sen så bara så bara, nej nej, det går han tänker fan så här, att han tänker så. Här, han är i rymden, och då skitar han i nu, nu fick jag sms från Håkan här, vet du vad han skriver? Ha har tappat känslan i näsan nu. Försönt det? Nej, han supar på, på tåget och väger upp till Stockholm. Ja. Vad är känslen i näsan? Ja, det säger han alltid att han gör. Sittar han i rökvagnen rök, då? Ja, den avskaffades för ett bra tag. Men han, satt, anta, han satt väl antagligen i barnfamiljsvagnen. För det, är hans, det var ju tydligen ett jävla skrikande där. Mm -hmm. Och han sitter där själv med äh, luvan uppe och lyssnar på en skrikmusik och äh, en i näven. Uffe, du ska inte brännas på bord För du är min idag. En som är så jävla snäll människa det är fan. André Eset i Exxon. Jaha. Ja, jag har sett att han, han har blivit Mr. Osby. Utnämnt det, av, av Freja. De han är så jävla kung. Jaha. Han är bara det, eller? Ja, du vet, jag stod, bara, jag stod med Henke. Henke Just... skulle bjuda mig, Gustafsson. Jag stod och tjassade lite. Han skulle bjuda mig, men så sa jag nej, det vill jag inte. Och så skulle han ändå bjuda mig. Sen kom S1. Säg till Bart henne. Jag ska ha sex öl och sex shots. Okej. Som han eh, tänker splitta mellan oss då. Okej. Eh, och ska vi ta vår shot och så, så ska släng, han ge. Det. Så, ja det är på min mobil. Här. Ja släng väck den. Eller stäng av eller svara. Ja, ja så. Eh, så köper han in. Sex öl och sex shot. Mm. Och ska vi ta vår shot och Så räcker han liksom shoten till mig. Mm. Så släpper han den innan jag har greppat. Jaha. Så jag tappar den över Henke. <laughs> Så Henke blir helt blöt, men Essie är jävligt, jävligt cool lugn. Så mm. vet du vet vad han gör. Han säger, till. han säger så här till Baten. Ö, du, jag vill ha en ny här. Så betalar han för en ny. Nej. Jo, jävligt nint, <laughs> jävligt, jävligt givmild. Ja, faktiskt. Alltså, Essie, vad fan, är det någonting speciellt som har hänt med honom? Eller är det bara han, kan hon ha varit lite han dolt? Eller han varit så okay. väldigt, han. Jag har aldrig riktigt känt det. Så jag fick mig upp ögonen fram på vår avskörelsefest för att jävla snäll bjöd på whisky till alla underåriga. Ja. Han, han blandade ju... Han blandade ju... Vad heter det så här? Vodka och burn till mig. Ja. Det, oh, det är för jävla gutt. Det måste du ha en sån. Ja. Jävligt givmild. Ja, faktiskt. Mr. Osby. Ja. Ska Mr. Osby få... Uh... Det är något vi skulle kunna köra Som en nominering Mr. Osby är rätt grymt Mr. Osby Ja, Mr. eller Mrs. Osby Ja Vi ger det till Bungie Till Bungie Ja, bara sådär Till Bungie Är det bara för att han fick bajs i brevlådan För ett antal år sedan Ja, Bungie och bajs i brevlådan Ja och så står han där i tidningen. Just. Och vi i Höll i bajset. Han höll, han höll i bajset. Riktigt uppgiven. Och ni som vet vem Bungee är. Ni, ja, ni, ni skrattar av detta. Bungee vinner. Mr. Osby denna veckan. Mr. Osby. Och detta är ändå jättelänge sedan. Men ändå så får han det nu. Ja. Så eh, tänk på vad du gör Precis Karma kallas det när man får böter nu Eller hur Dennis? Yes. Ja Dennis du fick böter då Så vi Det måste ha hänt något Det är Karma Det kommer några år efter eh, Så här rakt ut när vi nominerar oss eh, eh, Snyggaste Snyggaste har uh, hon uh, uh, Liga dålig koll på som vanligt. jag Har du någon snygg norrska? Uh, det, det var en norska som ströp mig. men Ska du verkligen då nominera henne? Nej, verkligen inte. Hon ska inte bli nominerad. Så vem ska du nominera? Var någon i Trysil kanske? Som, det fanns jävligt mycket snygga tjejer i Trysil alltså. Mm, mm. Då är det kanske inte så lätt att välja Men, men där finns ju mycket Skidkläddsnygga brudar med ju ja, Alltså mycket sånt som är, De är snygga som fan I, i skidkläderna liksom. Men sen så när de ja, Försöker Ta, se, se anständig ut så ser de för jävligt ut så har de en jävla rösta flät Eller något Du <laughs> tycker rösta fläder Ja Fy fan, det är bara de i som har sådana. <här> det är bara man tog ett hår som man rastar. Har de, de inte rör med skön på, eller? Jag har mig själv bara rast det rövhåret. Rövartået. Tycket Nej, men uh, Snyggast du vet i fan, alltså. mm, Det är alltid svårt. <här> ja, det, det, är många, det är inte många, varken många eller killar som går upp mot oss, liksom. Nej, precis. Johan som var jävligt snygg på förfästen. Alltså? Så hon tar så mycket på spik, men på förfästen var jävligt snygg. Skåta flyga. Eh, nej, han kör lite layback. Ja. Eh, men du vet, tatueringen gör ju han till något extra. Ja. Sköpvett. Alltså, blå... Ja, det är jävligt, jävligt mäktiga tatueringar. Mm. Alltså under, under ytan, nej, men... Alltså, den dåliga hemligheten är ju att han har gjort den tatueringen för, på, grund av, på grund av explorer och Volka. Ja, det är det som är så mäktigt man. Uh -huh. <laughs> <laughs> yeah. Jaha. det vet fan. Det plockar jag bara från luften. Nej, men vi tar ju det som det är. Och, ja, ja. och det är därför vi nominerar han. Först främst, och sen får vi se hur det blir. Mm. Ja, det vet man aldrig. Nej. Men Det tycker jag är en man för... Han skulle vara värdig. Han var jävligt snygg på förfästet. Ja. Han är bra på förfästet, Johan. Mm. Men sen, sen när han väl kom ut sen så blev det... Ja. Inte dräggigt. Ja, det har han redan varit förbi den tiden. Men ja. Dräggigt. Jag träffade inte han så mycket på spik. Så jag kan men, inte uttala mig så mycket. Hur, hur var Max på spik då? För sist då jag var ute med Max. Det var en jävligt odrägg. Jag träffade inte Max så mycket heller. Ja. Men eh, i och med att han och eh, jag själv... Och Jean-Martin så då lämnade Anton Billinger i Elmhult så kan man ju inte ha varit för jävla trevliga. <laughs> nej. Det är inte skit Nej, men det är väl rätt å andra sidan kan vara. Ja, så eh... nej. Jag vet ju att Anton Billinger han får ju igen då karma för att han, han honade Adam Engvall. Mm. Han frågade ja. om Adam Engvall hade parkerat go -karten. Men det... Utanför spik. Jaha. Det är han som gokart-människa? Engvall. Han körde gokart innan. Han var riktigt bombad. Jaha. Kör vad... Chir rally nu, tror jag. Åh, fan. Rally? Alltså, är det bonarally, eller? Jag vet fan. vet du fan, alltså. Skit i Adam Engvall, alltså. Jag har kollat på, på Facebook nu. och då Det första jag får upp är... Kristoffer Ljungdal är ute och kör byarvarv med bygglovsmatte i G3-an. Vad ja, är så med det? Vad fan är det? Ingen jävla aning faktiskt. Men alltså, bygglovsmatte, vilken jävla knullaura han har. Så en jävla mäktig. Faktiskt. Ljungdal J också. Vilken ja. jävla tandrad han har alltså. Ja, Ljung Ljungdal åkte ju med oss i taxin. Ja, just det ja. Ja uh. Rolig människa Ja, uh, yeah, uh, jävels bara på att bli jävelsfull Ja, uh, uh. faktiskt Ja det, <görs> det var ju med honom på uh, när Linda och Hanna Björns Gick i samma klass ju uh. och uh, Så jag och han var ju På den, deras uh, bal där ju Ja, uh, precis Då blev han jävligt full också Lurigt full uh. Skönt Ja uh. Men det är jävligt svårt också när man kommer utifrån. så och så ska man så vet man inte riktigt hur man ska vara så man tar tag i flaskan istället. Nej precis. Det är nästan det man får göra så hoppas man att det släpper lite liksom. Mm, så kommer, kommer man in i gänget för att man är full. Mm. Precis. Uh. Om det är den sjönne som var så jävla full. Ja precis. Jag hoppas eh Jung han blev Ja. Uh. Hoppas det är det enda intryck de har av honom där uppe. Ja. Vad ska du göra nu? Jag ska... Jag, jag, jag, ska, jag, jag tror inte detta. Nej. Om du vill ska du säga. Eh, man vet ju aldrig. Nej. Men eh, då får hon syra. <skratt> Nej. <skratt> <skratt> det tar jag tillbaka. Det ta tar jag tillbaka. Ja, det var, det var faktiskt Kullen Johansson. Hampus Kullen Johansson. Det var så just, han skrev ju det. Har frugan män så får hon sila. Ja, upprepa detta igen alltså. Men det är ha. så jävla bra, eller det. Hampus Kullen Johansson ja. skrev på Twitter och menade ja. Har frugan män så får hon sila. Yes, yes. Så det var bara ett litet citat ja, i det har vi, Det har vi nämnt innan, vet du? Ja. Men det, det, det, det är så jävla det ser briljant så man måste få nämna det igen liksom. ja. vi, vi, vi är veckans nyaste huskullen. Ja. Ja, det gör vi nu. Kir. Vad så god kullen. Det ja. kan du skryta om på uh, jävla Ekbackskolan. De ser ju idag så då kan jag ju skryta om det idag. Ja, jag hoppas det. Vi får då eh. ett, ett litet SMS till dem och säga du blev veckans nyaste. Ja, får jag. då han kan bli syen på det. Jag uh, han får att... nu han blir nu silad precis det var det jag menade uh. på grund av detta det, vi, vi vi kör en shoutout till till ja uh, verkligen och uh, vi, vi hoppas på hans vägnar att hon att att han blir synen ja ja verkligen mm. vi, jag, måste, jag måste köra en en en shoutout till här uh. av ett uh, fan i, uh, från England Oj inte engelskspråkig men det är äh, en shoutout till äh, Melanie i Tantrum to Blind. Oj, oj. Ja, turnéklara med äh, jump, red äh, fan heter de? Red jumpsuit apparatus. Kända nu. Snyggt. Jag, jag känner också till dem. Yeah. Jävla band. Ja, precis. Så Melanie uh. här har du din jävla shoutout så kan du sluta gnälla sen. Mm. Uh. <laughs> Ska vi avsluta detta med någon låt? Har du något förslag denna veckan? Eller vad säger du? Alltså som vanligt så lite jag helt på dig. Vi ska säkert komma på någonting. Men jag känner ju att eh, ditt musikförråd är ju eh, mycket vidare uppe än liksom. Det är jävligt brett. Ja. Eh, först tänkte jag att vi skulle avsluta med något snyggt. liksom. Ja. Eh, kanske Melodifestivalvinnare eller något sådant. Mm. Men sen tänkte jag i helvete heller Vi ska inte vika ner oss Så fan heller Nej. Nu, När vi har gjort det så rejält Så uh, tycker jag fan Vi har att lagt vi, ribban Att vi ska fortsätta Ja Och uh, då uh, har jag faktiskt tänkt uh, man, Det börjar ju närma sig Eller börjar närma sig, börjar närma sig. När det våren kom så är det ju snart student Just det Eh, förra året var studenten i hoskull var ju Smeens baglomma på Borgen Ja Och Bröna Blomqvist var ju minst, minst sagt extas Det var Det var grejer det mm. Och därför ska vi köra låten Vi ska köra låten eh, Åhustrand Åhustrand Smeens baglomma Ja Har du för jävligt Och eh, låt kvinnan suga Dör och helvete Olena syra ja. Ha det Aj. Jag låg ner i och bad där i Jag tittade i fönstret och det in på mina grannar. Hon kastade på varandra i skalbanisk och haspanna. Jag flyttade till täljmet och vad fick jag se. Fick tillgång till att korsat på och över Det var varmt som hela bältet skulle Så hängde den i bilen så det klorsmöt på Så Självklass folk Komtäckiga familjer Till dem som rör jag En sak har de gemensamt Som jag ej förstår Att ingen av er Självklass Skindet sitter för Tyvärr måste vi gå Det är en huvudmiljö Väljer vi stranden Och folk som packar sill Det tar en stund Du hittar en plats Att ligga still Och jag tänkte när jag låter Bland pattar och lår Så här det har varit på flera hundra år En del granatörer som hade tagit BH nu Vad gud tänkte jag att ligga här och med Jag såg ju en tante runt i 82 Och jag tänkte att hon kunde väl behållit BH på Vid Åhsbran kan man se alla såg hos folk Från pläktiga familjer till de som rör jag håll Skön, hade brämt mina ben Och näsan med skolen och rör som läxen Jag fick ligga i bördet i kallt man en fyra dag Och skinnet som jag ännu haft fanns nästan inget kvar Men en läxa lär mig när det är soligt lite Jag ska aldrig mer gå ut utan att ta klär Vid Örhus strand kan man se alla småkors folk Kompliktiga familjer till dem som brökar håll. Till och med tre, till och med så jag, nere på det Vi är alla som Från till som i En sak som